¿Y Juan de la Vista antes? ¿Por qué? ¿Cuánto año más? ¿Qué ko e ronka zide guiardes gustio Miratu, ametxik ez bota ez dezagun genditu etxeko errota ez dezagun genditu etxeko errota atzoko aleginan bizirik da gota Bidea luzea da eta hemen gaude gongo aurrez ekin gabe Bidea luzea da eta hemen gaude Ezgiñateke gongo aurrez ekin Kogorra izan da bai, ez da ez de balde. Gaurra xier faltaz aigu, iazko zutabe. Gaurra xier faltaz aigu, iazko zutabe. mite zurea. Eta dugu, ezti, ega bortz. Gero adani eto, ten dute. Lotze goen, horereta. Loh gazta ino. Argilik ez, eta euriz, ni garra da ino. Gorputz bat, amertxe eta di, ahi, lurrera ino. Kaixo, Mike, ziur nago, kaudentotian zaudela begi bat auzoan izango duktula. Seguru, horere eta euskal herria ez dutula bistaz kaldu. Begira Mikel, ez gara elkar ezagutzen. Gaur, hemen bildu askok ez zaitugu ezagutu. Baina jakin ezazu ezagutu eta maikatu izutenek ondo kontatu digutela zure historia. Daki ondo bai zenbat maite zenuen zure auzoa eta zure herria. Kontatu digute, nolakoa zineen Mikel. Naturtzalea amorratua, aurrekin gozoa, euskararekin komprometitua, gure kulturaren maitalea, bertso, dantza, zeintxalapartan murgiltu zegoen horietarikoa. Zortzai eutxa zineen Mikel. Hemen, mila gauetako, ametsu betzat. Erra zorrozez, etxera, zakurro txak. Echaiaren orruzak adan, jai, eriozak. Garaikora piatxuak bizitugu Mikel. Kontrol soziala, neurriak, konfinamendua, pandemia, kolpe latza gure herriaren Baina jakin bezala, Euskaldunok ez gara amore ematen dugu norietarikoak. Eta horreta ez da salbuespen aizan. Martxan gaude Mikel, ez dira urzoko jaiak egin. Baina pasatako aste gaztegun gazte egunan ratu genuen hauzoan. Sekulako agen genuen. Bizirik dagoen herri bat izaten jarraitzen dugu. Eta belauna diberriak pres gaude. Zuke egin bezara xe, presoen aldeko borrokak bizirik diragu. Zarre eta gazteak horretara gaude buru elarri. Askatasunaren bidean, herria ezenditzen jarraitzen dugu. Zulo menez eta erorikako guztien omenez jarraitzen dugu. Dena mantenuen nuen, Mikel. Dena, zorri zogu. Urte korapia bai, oztopo eta kolpe betetako garaia. Ikusiko zeruen bezala, zuralboan beste izarra piztua zeruan mikeno. Gure asier seguru, ondo eraman gozaretela. Bera izan da, beste asko bezala xe, gure omen handia kantoratzen, zuren omen handia kantoratzen, haritu den horietarikoa. Biotza maitasunez eta konprometzut beste azuen horietarikoa kaltaineko semea, laguna, dikotea, aita eta kidea. Mesedez Mikel, zabeten tokian zabetela lagundu ietzai ezur berria da eta. Eman deroen partetik, bezartada eriko soena, paltan botazen taipuztegu, jakin, zuen izarren argiek, gau bintzenak ere, argituko izkigutela. Buru eta eskupiak apurtuta, por lan gabean, aiz, ustuta. Euskaliren maitasunez, aiz, lehertuta. Hogeita mair urte pasa dira, da gurekin ez talbera, Mikel. Asko horretzen garazurekin. Ni aurra nintzela, aitona kontatu izan zidan zure historioa. Eta gruzi hortik, ez zin izan zaitut buruk dikendu. Beti pasaten ginen, zuretxeaz pitik. Oroi garria binda behar hitz ikusi eta burua gora etxatzen genoen, lehioa ibegirak. Hemen, dauden tokian, jogoteak hori datak. Burua bueltak azten da egu, zutat hori zen gara. Amorrua, arrotasuna, Amorrua, arrotasuna tristura, emozioak azaretan. Hemen gaudela, mure artean sezin taintain dugu, Mikel. Mila berezion dara horita zorzi, ikainaren Gaztañon, gaugeltza. Ordu txikitan, zakurrak zaukaka, hau zoan, zure bila, Mikel. Etxaila, etxe barura ino. Zuberriz, ies, ez zaituzte harrapatuko, bazoaz. Lehiu batetik bestera, ies bidera. Txakurra, txabizkarrean, hoiua etxean. Eskazasunaena izea, ies bide. Libre, libre bizizinen, Mikel, azkena etxa emanate, hau zoan, herrian. Gantzaria nola zoa hildea Zure hiesia edo lagunen dira. Zer daramak arrastia hai lurrazbira. Gora ustari askatuta hauzen eta gure memoriaan gure duzenen diken. Dera man zenuen, dena zorri zugu. Gauda gure herriaren historioa. Dera mandutenei, dana zorri ego. Homendu, aitortu, inoiz ezaztu gure memoria. Baina batez ere, jarrai ezagun gure karpenakiten herriari. autotik eta herritik. Jarrai ezagun borroka nahien gatik, Mikel eta guztien gatik. Omenatiliko nena, testigo hartzea derako. Antoratu, saretu, elkar zaindu eta ekindanari. Ezkerik asko Mikel, umandako guztia gatik. Horain, mesede, zabentokikik, zaindu gaitzazu eta erakutsi bidea. Izan zinielako, Mikel. Izan zinielako, gara, Mikel. Eta garelako, izango gara. Eta izango gira. Nazaino, horere eta euskal herria. Zure herria eta zaitu sekula azuko. Ni esker berri hori lagun. Maite zaitugu. Bora, Mikel! Gora. Gora. Bora! Bora euskal Bora! Bora euskal Bora! Thank ezko nahi dut hizbait da ez ez kontu eta hizbait ah, no Eusotarra ba, eusotarra eusotarra eusotarra dugu hemen Lokalberdian e, barruan ba, pintxo batu, txoidxoa, salardoa eta bala eta botako dugu bideoa eta argazki batzu e, Mikelin e, ere eguneko eta gunaietako argazki batzu hori da, nombidatua ba, zaudete, dipasatzea hor horrazikina, bale, batzatzea pixa bat pintxoa, eta hori, bale, hami aser eta horrek urte galte.